Бо Руслан її залишив, неохоче мого хлопчина. «Де? Коли?» «Не знаю», – станув плечима і додав. «Я на пляжі пропалив йому козирок окулярами. Я на те не звернув уваги, мене зацікавило інше. Як, не знаєш?» «Не бачив, у кого залишив?» «Тільки знаю будинок і квартиру. На якій вулиці?» «На Свердлова 108, квартира 6». «Ні, друже, ти докладно розкажи», – попросив його. Віталик зітхнув. Йому починала набридати наша розмова, і він усе частіше поглядав на білку, яка гралася червиком. Відчував, що Віталик залюбки взяв би участь в тих розвагах, коли б не я. Та хлопчина повідомив про досі невідомий факт, і я не збирався закінчувати бесіду. Ми йшли, розмовляли, і раптом Руслан спинився. Я оглянувся. Він дивився на будинок, і лице його стало «Як... як...» — Віталік зам'явся, підшукуючи слово. «Як...» — «Побіліло», — підказав йому. «Як крейда». «Ні, о таке...» — він задар голову і витріщив очі, від чого брови його посунулися на лоб, напівроздявив рот. Словом, показав здивування. «Що ж його так уразило?» «Нічого. Я теж глянув на балкони». Віталік поправив окуляри. Руслан побіг до будинку, і я за ним. Та він наказав мені стояти. А сам шмигнув у під'їзд. Я чекав, чекав його, а потім теж зайшов у під'їзд. Піднявся на другий поверх, і тут із шостої квартири вийшов Руслан. Я його запитав, у кого він був, а він не «Твоє діло». І заплакав. Аж тоді я помітив, що він без кепочки. Кажу йому, давай вернемось і заберемо. Він не схотів, плакав. Віталик подивився на мене і затнувся. Мабуть, я мав надто розгублений вигляд, бо зненацька спав на думку. Ось куди після тренування завітав Руслан. На Свердлова 108, квартира 6. За кепочкою. Одначе чому не прийшов додому? Невже його не пустили? Соломіць тримали? Або він сам за якихось причин... Не виявив бажання повернутись. Але у незнайомих людей навряд, щоб він залишився. да, інтересно. Хто ж там жив у шостій квартирі? А раніше Руслан туди не заходив? Ні, то вперше. Ти тьоті Валії не розповів про це? Забув. Ви не гадали, і я, Віталик, знічено потупився. Ну, ну, не переживай, заспокоїв його. Ну й добре, що забув. Не треба хвилювати дятю Валю. Ти нічого не кажи. Згода? Угу. А тепер, друже, найголовніше, поклав долоню йому на плече. Міг Руслан образитись на батьків і в когось заховатися. Це ніби їм на зло? Перепитав і заперечно похитав головою. Ні. Спасибі тобі. Віталик взяв книгу зі столу. «Я вас трохи проведу, тільки недалеко, щоб не сварилася бабуся». Ми пішли з двору. Попереду бігла білка, щоразу оглядаючись на нас. Я вирішив не відкладати і навідатись у будинок на вулиці Свердлова. Ми з Віталиком йшли мимо безорвальниці. Вона, побачивши нас, знову звелася з ослінчика. Стояла надивопокірна і злякана, у чомусь завинила не зводила з нас жарісливого погляду, від якого я почувався незручно. «І що це з нею?» «Віталик, зернят не хочеш?» – запобігливо запитала. «Дякую, вже язик одних болить», – відмовився хлопчина. «Ох, болить!» – слізно повторила. «Де ж твій товариш Руслан, га? Часом не захворів. Віталик запитливо подивився на мене, ніби я мав дати йому дозвіл на розмову з жінкою. Я похмуро відвернувся. Хлопчина правильно зрозумів мене і нічого не сказав базарвальниці. Мені не хотілося, щоб вона знала про зникнення школяра. Не викликала вона у мене ні крихти симпатії. І не через торгівлю на вулиці, ні. У ній вгадувалася нещирість. Втім, може, я помилявся, довірився інтуїції. Адже вчора для жінки я був наче заклятий ворог, а сьогодні вона улеслива. Чому такі зміни? «Де ж він? Віталику?» – допитувалось на вздогін. Віталик ні паризуст. Він гордовито йшов поруч зі мною. На скельцях його окулярів ряхтіли соняшні блискітки. Вони падали, коли він повертав голову на стіну будинку двома зайчиками, які пустотливо рухались, мов нас доганяли один одного. Я подумав, що надовго не вистачить у Віталика сили волі мовчати. А ще коли сам вертатиметься додому, то базарувальниця обов'язково його перейме і доконає своїм розпитуванням. «Давно ця тьотя продає тут зернята?» Як тільки ми переїхали сюди, охоче відповів Віталик. А раніше де вона торгувала? На водопої, коло Русланового старого будинку. І вона там живе? Не знаю. Вона добра. Часто пригощає нас насінням, особливо Руслана, зніяковіло сказав Віталик. І я остаточно переконався, що він усе їй розповість. Нехай. Врешті це невелика таємниця. Та й відома вже вона мешканцям всього будинку, де жили табурчаки. Таке важко приховати від людей. І все ж поведінка безривальниці дивна».